Vem där? För 10 poäng. Jag föddes 1976. Det är samma år som Dennis Sherin faktiskt. Staden för min födsel var Dakar. Egentligen ingen jättebra ledtråd, men det är ju kul att veta vart jag föddes. Min mamma är portugis och jag fick hennes efternamn. Men jag har inte representerat Portugal för det. Ganska rörig inledning, eller hur? Jag var kapten för mitt första lag redan som 19-åring. Det säger ju en del om mig som person Jag är 1,93 lång Och det hjälper ju mig såklart att få ett psykologiskt övertag Jag har spelat i de flesta ligorna Italienska, engelska Och franska Jörgen, jag gissar På 10 poäng Ja. Jag måste, ju ta jag måste ju liksom Gå i fattning Herregud, ja, men det är att han, han, han ger sig aldrig Med sina dåliga chansningar alltså. ja. Jörgen har sådana här grejer ja. Nej, men då kör vi För 8 poäng 1996 började jag spela i England och Premier League. Jag kostade cirka 40 miljoner kronor. Och jag skrev på nästan samtidigt som lagets nya tränare. Och det kände jag att det var en stor fördel för mig eftersom vi pratade samma språk. Jag gjorde snabbt avtryck och många såg mig som en ny Carlton Palmer. Min debut var mot Middlesbrough och sedan spelade jag hela 38 matcher för mitt lag den första säsongen. Och vi slutade trea. Gula och röda kort hörde till vardagen för mig och jag byggde snabbt upp ett rykte som vårdslös och en tuff spelare. Hur känns det där Jürgen? Söderberg? Uh, oj, oj. Var du 96? Ja, med nya tränaren då är jag borta. Alltså. <laughs> Tror jag så. Vänta, 96. <clears throat> ja. Ja. ja. Vi får väl se. Ni är han tissa? Ni föddes 76. Ja. Ja. Hur mm. ja, då? Var det Nej, jag. jag vet inte så jag menar För 6 poäng då. 2002 gick vår kapten i pension där jag spelade då. Och jag fick ta över binden även i denna legendariska klubb. Där stannade jag i flera år innan jag lämnade för Italien. Och där lyckades jag vinna titeln direkt för den gamla damen. Men året efter blev vi ju relegerade i den här mutskandalen. Och det gjorde att jag skrev på för Inter istället. Jag kan ha rätt. Jag har ju rätt. Ja. Ja, den här tror jag nog att Anders skulle ha för länge sedan nu får du gå igenom ledtrådan i huvudet Jag undrar om jag ska våga chansa där Ja, alltså. Jag är helt lost Jag har drivlat ihop mig Jag var rädd för att den här skulle bli för lätt Och det är ju, om Jörgen tog den på 10 så var den nog för lätt mm. Jo, ja, nu, ja, det här är ju Jag har För fyra poäng 2010 återvände jag till England Och till den numera storklubben Manchester City Det var man Jörgen ja, Ja. Chansar. <laughs> Chansar. <laughs> ja, jag börjar om. 2010. Du får ju bara svara på två poäng sen, Andrew. 2010 återvände jag till England och den numera storklubben Manchester City. Det var Mancini som tog mig dit. Jag spelade inte så mycket, men som den person och ledare jag är så tillförde jag säkert väldigt mycket ändå. Under min karriär spelade jag även 107 landskamper, men inte för Senegal, där jag är född, utan för ett annat land. Jag har vunnit Serie A, Premier League, FA-kuppen, VM, EM och med andra ord har en grym karriär att se tillbaka på. För två poäng. Numera är jag tränare i Manchester City och hjälper klubben att nå sina ambitioner. Efter min långa karriär i Arsenal så kan man ju tycka att det är lite konstigt. Men när man är fransman så kanske inte det betyder lika mycket Men jag är fortfarande väldigt aktad i Gunners så en av de stora hjältarna från klubben Stores tid Och Zlatan har flera gånger sagt att jag är den bästa han någonsin spelat med Bara en sån sak Kallar du ett Tränar Tränare i Manchester City Ja Ja, ja. du vet väl att han är inte första tränaren. Nej <här> <här> <här> <här> Tack <här> Det är Pellegrini <här> <här> Ja, då hade det varit min gästning <här> Ja Du... Nej. Inte att han har spelat i Arsenal i jättelång karriär, lagkapten i Arsenal. Okej. Okay. Mm. Jörgen, vem är det? Patrik Vera. Ja, håll här. Lunkvist. Vera. Ah. Ah, tjusigt. Tio <laughs> Men du trodde att det hade gått bort det där. Ja, men ni, till... Jag trodde Wenger Vengar kom tidigare, men eh, det, jag trodde han kom 94, eller hur? Men... Ja, nej. Från mina källor i alla fall mm. Så kommer där.